3 üçüncü ayətdə qalmışdı, onun davam edəcəyik, düzgün formada oxumasını. Məlikən, onu da dünən üçü ayətdə təkral dəyək. Məlim, buyur, oxuq. Biz deyək ki, hər bir qarı Quran oxumağa başlayırken bəzi ədəblər var. Onlardan da ən birincisi Allah qorur fa izə qara təl Qurana fa istiəz billahi minə Quran oxumağa başlayarkən Allaha yəni istə, yəni istiazə edir. Və istiəzə də, əgər dəs daha gözəl olar ki, qarı oxuyarkən onu uca səsləndisin. Yəni özündə deyib aldı belə məşqəyim. Sonra isə bismillah başlamaq Elə uca səsləndə əuzu billahi minəş şeytanir -ra rahim deyərək, yəni qəratəb baş, başlaması dərs vaxtı daha gözəl və daha xeyirlidir, qoğuş. Əuudū billahi minəş şeytōnir rəcim. sözündə düzgün tələffüz etmək lazım Birinci əlifdir. Əlif. Və bir seçik əlif hərfi boğazın son hissəsindən çıxır, burasından. Və heç bir sıxıntı olmur. Ondan sonra ayindir, ayindir. Və ayin hərfi, siz özü bilir, seçik vasatiyə hərflərdəndir. Yəni, onun isfətlərində bir vasatiyədir. Yəni, nə deməkdir? Orta bir hərfdir. Nə çox sıxılır və nə də çox, nə olur? Boş bıraxılır. Çox sıxılsa, onda olacaq ayin. Onda olacaq əudur. Bu da nədir? Bu da səhvdir amma boş işte da bıraxa sıxılmasa olca əuuz. Bu da səhvdir. Və istiazanı keç, oxu bismillahdan. Bismillahir-rahmanir-rahim. <gardaşın> var, qardaşın səhv var? Var qardaşım. Fikir ver, bir oxu. <gardaşın> bismillahir rahmanir <gardaşın> Və biz dedik ki, bəzi qirayətçilər, yəni qirayət bu şeydə fişir veriblər ki, qarı Quran oxuduğu zaman qərək sözləri Allahın kəlamına açıq bir şəkildə etsin. Və hətta İmam Cəzəri və başqaları buna qeyd edib ki, qirayətin oxunma səbəblərindən də və səhv oxunma, yəni səbəblərindən də və və və və və və və və və və və Bismillahirrahmanirrahim Bu cür oxumuş səhvdir. Qari Qur'an oxuyarkən tam bir şəkildə ağzını açmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim Bu şəkildə oxumalıdır ki, yəni, hərflərin də məxrəci və sifətləri düzgün bir şəkildə çıxsın. Oxu bir dəndə, amma səsi daha da gözəl və ağzını tam bir şəkildə açın. Bismillahirrahmanirrahim Səhv var qardaşı, bilmürsən. Deməli, səhvlərdən də biri, qarib olan oxuyarkən kəsləni düzgün təhqiq etməməsidir. Kəsrə. Məsələn, deyiş ki, bi, bi, bi. Ərəb dində var bi, var bi. Kə, yəni, kəsrə tam bir şəkildə olmadı Və qarib bunu oxuyarkən deməlidir, bi, bi tam bu şekilde bismillah bismillahirrahmanirrahim bir, bir de qardaş bismillahirrahmanirrahim biraz da qalın elə və dinə bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim səhv qardaşım mən Yaxşıdır. Görək Bir də nə şey qeyd edim. Necə alimlər deyirlər ki, "Mimman la ya'talaman." İki sinif insan var ki, onlar öyrənə bilmir. Müstəqbir və müstəhî tamam və təkəbbürlü edən. Quran dərsinə utanmayın. Hamızın səfi ola bilər. Hamımızın müəyyən bir xətaları, hərflərdə, məxərzlərdə ola bilər. Və biz də bu bura yığılma səbəbi həmin bu səhfləri aradan qaldıraq. Amma mən görə eşitdim ki, səndən formada oxuyursan, ondan sonra o səhfi biz aradan qaldıraq. Sən mən bilməsəm, sən necə oxusan, mən deyəndərəm, sən sağ düz səhifə Ona görə utanmayın. Səhv də oxusan heç bir yəni problem yoxdur. Ek buradadır. Qardaş. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qardaşın, var? R-hərfini daha çox dedik. Biz bir de şey, R-hərfində təkrar sifəti var. Təkrar. Sifətlərindən bir təkrar. Əcəl, bu hərfinin sifəti olan təkrarı biz götürsək, R-hərfi c-nəyə, Amma bu sifəti də verərkən hərfə ə, çox da vermək lazım deyil. Çünki artıq olacaq, Bismillahirrahmanirrahim. Bu da səhv Yəni onu bəs necə mualicə edə Dilin ucunu damağa toxundurub çəkməklə. Əgər o yerdə saxlasaq olacağıq Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Amma mualicəsi nədir? Həmin naxraca vurub dilimizin ucunu yukarı damağa vurub oradan çəkməklə. Oldu ilə Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Azın bizə Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Güzel. Buyur, Üçüncü ayet Elhamdülillahi Rabbil alemin Bir də Bir də fikirləl Elhamdülillahi Rabbil alemin Karda şunun səhfi var Del harfi biz dedik ki İnce harflerdəndir Del harfi ince harflerdəndir Biri var dəyilə Elhamdú Biri var dəyilə Elhamdú Dəyilə Elhamdu. Ona görə çavuş nütk etdiğin zaman, oxuduğun zaman dəli biraz da də incə etdinlən Elhamdu, Elhamdu, Elhamdu. Çünki dəl hərfi incə hərflərdəndir. Olduğu kimi Elhamdu. Elhamdu li Rabbil alamin. Gözəl, Rabbil aləmində biz dedik ki, ke, yəni kəsrə olduğu zaman, uzatma olduğu zaman kəsrəni düzgün bir şəkildə təhk lazımdır. Bir, biri barışı qarə deyir, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Bu kəsrə Düzgün oxunuş, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Ona görə kəsirə, biz deyişir, dodağın dörd dənə halı var. Üzdür, dodaq dörd dənə halı var. Onlardan ən çətin hal nədir? Kəsirə halıdır. O zaman dodaqlar yəl, kəsirə halını alır və tam bir şəkildə iyisəsiz görür. <gülüyor> Al-əndurillahi rabbil aləmin Bu, birinci hal. Və qarı oxuyarkən geri bu dodağa fikir versin. Hətli bəzi rabatlərdə gəlir ki, ə, İmam Qalun, qirayət alimlərindən biri, qiraat alimlərindən biri eşitmirdi. Amma böyük bir qiraat alim idi. Yəni, 10 qiraatdan biridir. Və eşitməyə-eşitməyə tələbələrini dinlirdi. Və alimlər bunu izah eləyəndə deyirlər ki, qiraat alimləri, o, dodağın dilini bilirdi. Dodağın dili. Çünki dodaq ərəb dində və Quran oxuduğu zaman bilinir, qari nə demək istəyir. Məsələn, əgər mən desəm ki, təxşir, desəm ki, Bismillah, bi. Bu nə deyil? Bu, damlana əlamətidir, u. Amma əslində deməliyim nə? Bi, bi. Ona görə oxuyarkən çalış, hansı hərəkəti tələfiz edirsən, ona oxşar da dodaqlı düzərdir. Və dinən? Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Belə bir şəkildə. Bu, kim oxuyurdu? Oxu bir də. Elhamdülillahi rabbil alamin. Biraz da incelə və dodağı. Alamin. Hə. Elhamdülillahi rabbil alamin. Alamin. alamin. Açıq bir şəkildə e olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sus. 3-cü ayət. Buyur, qardaş. el rahman rahim Bir də. el rahim Qardaşın sefi var, hatası var. Bir də otur. El-Rahman-i-Rahim. Gözəl, amma yenə də e, tələffüz zamanı, ağız tam bir şəkildə açılmır. Ələ <gülüyor> bir şey gizli bir şekilde olur. Bəli ver, diyiş ki, Ər-rahməni rəhîm. Həlbə ki, bize bu lazım deyil. Telefiz zamanı açır bir şekilde açırsın ağız ve Ər-rahməni rəhîm. Açır bir şekilde, bir de kardaş. Və ağızı tam bir şekilde açın. Ər-rahməni rəhîm. Bax, Ər-rahməni rəhîm. İnşallah bugün keçir-teze dərsimizə 2-cü 4-cü ayətdir. ayətdir. Məli ki, <coughs> ən böyük hatalardan da biri yəri yəqin çək işlərsiniz, maliki. Maliki, ya umiddin, maliki. Və dedik ki, ərəb diyimdə həriflər iki ilə bölünür. Ə, təfxin və tərqik. İncə həriflər, bilə qan hərflər. Və hər bir hərfin də öz sifəti var. Və bizim də ixtiyarımız yox, yoxdur ki, bir hərfin sifətini başqasına verək. Və insanlar fikir verirsən ki, oxuyanda deyir, maliki, maliki. Və bu da səhsə, qərdəşə, bu cür oxumaq düzgün deyil. Ola birisi hansısa bir dildə, biz dedik ki, məsələn, ola birisin fars dilində belə bir qayda var, doğrudan da var ki, əlif hər hansı bir hərfin qabağını keçərkən onu a kimi oxunur. Əslində, mimdi, mə, əlif olanda olur ma. Amma Allah səhəni deyil, Biz ona və ya ərəb dilində Qur'an indirdik. Yəni, Qur'anı ərəbcə indirdik. Və Qur'an da ərəb dilində oxulmalıdır. Nə başqa dildə oxulmaq olmaz. Və ona görə məliki sözündə iki dənə qirayət var. Özünüz bilirsiniz, məliki, məliki. İkisi də Allah tərəfindən indirilən bir şeydir. Və istəyədim ki, qirayətlar haqqında sizə kiçik bir məlumatlar veriyim. Quran-ı kərimin 10 dənə qirayəti var. 10 dənə qirayəti var. O şey gəldi, bəz, bəzlədiyi şey, hədislərdə gəlib ki, şey, Quran-ı kəm 7 hərf üzərində. 7 hərf odumiyyə deyil 7 qirayət. Yəni, bu düzgün başa düşülməyik. 7 hərf 7 qirayət deyil. 7 cür oxunuşdur, amma 7 qirayət deyil. Yəni, Quran-ı kərimin 10 dənə qirayəti var on dənə qiraət və bunlar da iki hissəyə bölünür. Qubra və Suqra. Böyük qiraətlər və kiçik qiraətlər. Və bunlar da hamısı mutawatirdir. Mutawatir nədir? Yəni çoxluqla gəlir. Hamısı səhidir. Məsələn, Rəsulullah sallallahu həm bunu oxuyub, Maliki yevmiddin və həm də Maliki yevmiddin. Bəs Suuf köşi şey, oxuduğumuz qiraətin adı nədir? Oxuduğumuz qiraətin adı Hafs an Asim qiraətidir. Asim bunların müəllimidir, şeyxi. Onun tələbəsi İki dənə böyük tələbələr var. Hafs, bir də şöğbə. Hafs, şöğbə. Biz <gülüyor> sual çıxır ki, nəyə görə bəzi qirayətlər məşğurdur, bəziləri yox. <gülüyor> bu sualın bir dənə yani, cevabı var. Əşşuhətü biyyədilləh <gülüyor> yuqtihi mən yeşə. Şöhrət Allahın əlindədir, bu da bir neymətdir, kimi istəyərse, verərsə. Halbuki qirayət ilmində baxsaz, oxuduğumuz bir qirayət, Hafsana 10 dənə qirayətdən 5-cisidir Yəni, birincisi deyil, birinci adam deyil 5-cisidir Və 5-ci adamın tələbəsidir Məllim də deyil, tələbəsidir Və Allah subhanətələ onu neynə deyil? Yer üzərində yaydı Bəzi ölkələrdə vaş qirayəti oxunur Məsələn, Marokko kimi, Cəzayir kimi illərdə vaş qirayəti oxunur Və bir-birindən fərqlənir <gülüyor> Və bu da nə deyil? Ləhcələrlə Bəzi ərəblər, yəni bəzi siz eşitəs ləhkələr, məsələn, təməqbut ilə deyən, e, yəni sözünün axırolanda e ilə deyir. Deyir, məsələn, qiyəmih, kitəbiyeh, yəni danışıqları belədir. Və qirayətlər ona görə indir ki, heç bir qəbilə, yəni Peyğəmbərin vaxtında olan heç bir qəbilə deməsin ki, biz bu Quranı bu ləhkədə oxuya bilmirik. Və ona görə qirayətlər Allah endirdi qaad da hasan olsun. Necə Allah səni buyurur? Walaqad yassarna lilqur'ani lidzikr fehel fə mim mutakir. Biz bu qu biz Qur'anı zehinlər üçün hasan etdik. Mən Qur'an hasandır. Fehel mim mutakir. Onu oxuyan var mı? Düşünən var mı? Və ona görə bu qələtlər indi. Çünki bəzi ləhcələr ərəblərdə məsəl deyirlər ki, içində n həmzə gəldiyi halda, məsəl anzar tuhum sözünü bilirsiniz də, innal ladina kafarusu sawaun aleihim Onlar iki dənə həmzə gəl gəldiyi halda bir həmzəni silirdilər. Yəni, ləhkələr belə idi. <coughs> Taq ki, ən dərtuma dedilər ki, ən dərtəm. Və heç bir qəbilə iddia etməsin ki, biz iki həmzə gəldiyi bunu əba edə bilmirik, tərəfüz edə bilmirik. Və onun görə qirayətlər yarandı. Gəlirlər Rasulullah Samiyyana və oxuyurlar ki, Taq <coughs> ki, İnne allazina kafaroo sawaa'un 'alayhim a Çünki dillərində bu idi, lehçələrində İki həmzə bir halda gəldiyi zaman ikinci həmzəni birinci həmzəyə idğam edib və uzadırlar. Və bu görə qiraətlər yalandır, yarantır. <coughs> bu qiraətlər hamısı səhidir, hamısı mutawatirdir və hamçində oxumaq olar və caizdir. Kiçik həmzə Kimi oxumaq istəyir? Büyür, oxu. Məliki. Hə. Səsimi qaldır. Bir də. Məliki. Məliki. Daha səhvlərdən də biri kəs hərfindədir. Yəni, bəzi qarlar oxudu zaman deyir ki, Məliki, ki, ki, ki. Bu ki, kəsrə deyil. Biz deyik ki, hər bir hərif və ya hər bir hərəkət düzgün tərəfiz olmalıdır. Səhi oxunuş, məliki, ki, məliki, açıq bir şəkildə kəsirə olmalıdır. Məliki yəumiddin. Bir də oxu. Məliki yəumiddin. Buyur qardaşı, sən oxu. Həmin ayını. Sən, sən buyur. Bəli, bəli. Məliki yəumiddin din ta pe dav və, və hərfin da yomiddin bəz, bəz bəzlə vavı U etməkdən nə deyir o deyir yomiddiyal Yawm. Bu cür oxunmuşdur düzgün deyilir. Vav hərfində ərəblərdə vav deyilən bir hərf var, vav. Və bu hərf zamanı dodaqlar göncə halına alır. Əvvə va va. Və oxunuşu belədir. Maliki yau yau də yoməddin yo uyla niyox. Yaumiddin. Yau yoməddin. Belə bir şəkildə ədə etdi. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Zə məni ki, yahu, <gülüyor> Yaxşı, sual <şuan> vermişsə, <gülüyor> ayələrin sonunda olan uzatma, dedim ki, 3 halda ola bilər. 2 hərəkə, 4 hərəkə və ya 6 hərəkə. Biz dedik ki, qari Qur'an okuduğu zaman, ona caiz deyil dey ki, bir ayələ 2 hərəkə, ikinci ayələ 4 hərəkə, üçün də isə 6 hərəkə etsin. Məzəm caiz olmaz ki, yəni qiraat elmində və ya Qur'an elmində desin ki, <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Bu cür caizdir. Yani kirayete göre caizdir. Ve qari okuyarken çalışmaz ışı Ecer, şey, ayıların sonu yani medd-i -de uvat bunu. Sonu iki erikəyden <gülüyor> uzarsa, ikiyla <de> <gülüyor> da okusun. Dörtyla uzadırsa, dörtyla da okusun. Altyla uzarsa, altyla da okusun. Bir də okuyun, kadaş. Mələki yavmiddin Siz okuyun, <gülüyor> Həmin ayəni? Məlik yəvmiddin D-hərfi daha ince ilə in övə edilen yəvmiddin <coughs> Məlik yəvmiddin Məlik problem yok. Problem yok. Səfə <coughs> var, kardaşəm. Bizdə qoq. Məlik yəvmiddin <coughs> Məndə <Məliki yawmiddin>. güzəldir. <coughs> <Məliki yawmiddin. coughs> Və kəf hərfi həms hərflərdəndir. Həms var nə deməkdir? Yəni, bu səsə deyirlər həms. Yəni, bəzi hərflər var ki, həms səsi. Yəni, gizli bir elə bir səsdir. Və bu səs, deməli, oxunur, məli ki, ki, ki, ki. Bəzi məsələn, qardaşlarımız oxuyarkən deyir ki, məli ki, ki, ki, ki, ki və bu cür okunuş da düzgün deyildir səhiy Se okunuşu oduşu məliki daha ince bir şəkirdlə <coughs> həbsə ədə edib məliki yevmiddin ee, kim okusun? kardaş siz oku <coughs> oku <sen. coughs> Yo, həmin aynı, məliki məliki yevmiddin gözəl oku məliki məliki yevmiddin də Məlik Yəumiddin Biz buna qeyd etdik ki, qarı oxuduğu zaman hərflərin məxrəcini, vəsifətlərini düzgün bir şəkildə tərəfçə etməlidir. Bu cür oxunuş Məlik Yəumiddin olmaz. Elə ki, boğuntu bir səs gəlir, ona görə oxuduğun zaman bu ayını ağızlı tam bir şəkildə aç. Məlik Yəumiddin Məlik Yəumiddin Maliki. İnjə. Maliki yevmiddin. Kəsə. Oxu qardaş. Au binna minəş şeytanir recim. bir də, də qeyd etdim ki, hərflər 2 məxrəcdən çıxır. Ağız hərfləri var, bir də burun hərfləri var. Və hər bir hərfi də öz yerindən əda etmək lazımdır. Əgər bir ok, belə bir oxusaq ki, Məlikin yəumiddin, ondan olacaq, bütün hərfləri verdiyi buruna. Halbuki burun hərfləri iki hərfdir, bildirilmiş ki, hansılardır? Numban mim, necə ə, sahib tühfədə atlar deyil? Və qunna mimən, fümmə nunən şuddidə, və səmmi kullə harfin qunnatin bədə. Yəni, demək istəyir ki, iki ərif var ki, bunlar ğünnə əriflərdir. Nun, min. Qünnə o deməkdir ki, burundan, yəni xarşundan çıxan həriflərə ğünnə əriflərdir, burun həriflərdir. <coughs> bu, ona, ona görə də ə, qari quram oxudu zaman baxmalıdır ki, hansı ərif burundan çıxır, hansı ərif ağızdan çıxır. İndi sən bu ayını oxu və burnunu saxla gör, haradan çıxır səsəsini. Oxu, belə elə, oxu. Məlikin yavmin. Şirir şey veririz, bütün həriflər oradan çıxır? Burundan Halbun ki, iki hərif ixtiyarın var ki, burundan çıxatmağa mim. Nun Ənnə Bir də mim Summə Əmmə, qalan bütün hərflər, irmantı hərfin məxrəciz haradığı ağız və ona görə burunda oxumaq düzgün deyil, yaxşı. Bəs necə olur ki, bu hərflər buruna keçir? Ağzı və ya dodaqları yuxarı tərəfə qaldırarkən səs gedir buruna əcər qarı oxsa və, və, və belə desə ki, maliki mə, dodaqları qaldırır, olacaq səs buruna. Aşağı salsa isə olacaq maliki mə və ağzı tam bir şəkildə açdığı zaman isə səs isə ağızdan çıxacaq. Ona görə oxuduğun zaman ə, dodaqları yuxarı yox, aşağı sağ və səsi ağızdan çıxar. Hı -hı, bir də maliki yomiddə şiva Allah. Bir də et, daha da dodağı, ağzı aşağı formada aşağı sal, yuxarı qal, qaldırma səsi və ağzı tam bir şəkildə açı. Və səbəblərdən də biri ağzın tam bir şəkildə açılmamasıdır. Mə, mə, bu qunnədir. Halbuki, əlif hərfi qunnə, əlif deyil, düzdür, uzatmadır. Əlif hərfinin məxrəci boğazdır, boğazlarla hava axınır və ağızdan çıxır. Ona görə dilmədir ki, mə, heç bir təsir yoxdur. Ona görə oxuduğun zaman ağzıdur azı tam bir şəkildə ağız və səsi isə buruna vermə. Bir bir də Maliki yevmiddin. Artıq biraz dəyişiklik var. E, sən oxu. Bəlisən. Həmin ayəni. Bəli, Maliki yevmiddin. Gəlsən. Sən oxu. Sən oxu. Hə, Səsə biraz qaldır. Maliki yev Məncə mm -hmm. gözərdir. Mənim bu ayətdə deməli, heç bir problem yoxdur. Əsas səhv odur ki, bəzi qarələr oxunuzam, deyil, maliki, maliki, yəumidim, bir dizdəyir ki, huzur, oxunar, oxunuz düzgündür, bir də vav. Bəzilər deyir ki, yəu, yəu, yəu, halbuki orada u deyil, ya Yəu, yəumidim, keçək dördüncü ayətə, 5 ayətə, buyur, buyur. <gülüyor> Mimin üzərində olan balaca xətt məd əlamətidir, uzatma əlamətidir. Uzatma. İki hərfi uzadılır, iki uzadılır və bu nədə, nə də nə ilə əlaqəlidir? Ərəb dilində bəzi sözlər açıq aydın uzatma ilə yazılır. Məsələn, malikin Amma Qurayn-kərimin xəttində isə, uzatmanı bildirmək üçün həldən belə işarədər. Belə bir işarı qoyduğu zaman, iki əlki uzalır və deyilir, Məliki Yevmiddin. Orada qalan bir şey yoxdur. Və biz deyilir ki, ayənin sonu əcəb, kəsrə ilə, damma ilə, fəthə ilə və ya in-unla bitərsə, bu zaman, oxuduğu zaman, sukun olur. Biri Məliki Yevmiddin, baxmayaraq sonra Məliki Olur, amma bizim o dilim məliki, ya 5 Beşinci ayət. <coughs> İyyəkə na'budu və iyəkə nəstə'in. Kardaş, buyur. Bəli. İyyəkə na'budu və iyəkə nəstə'in. Deyil məni, i̇yake sözündə, bəli, iyyəka sözündə iki dənə var, şədda var. Yəni, iki dəfə deyilir. Əksər, qaraşlar, deyil ki, iyyəka, iyyəka, deyil. deyil şey, i̇yyəka və iyyəka Bu, səftir qaraşlar. İki dənə yı var. İyyəka na'budu və iyyəka nəstə'in. İki yı. Bir yı düzgün deyil. Aleykəsələrəkəm. Və ondan sonra bəzi səhvlər də var ki, yəni məşhur olan səhvlər, bunlar nəyət? Bə, yəni, bəzi oxudurlar okudur, dirlər ki, İyyaka, İyyaka na'budu və İyyaka nəstəin. Və bu cür oxunuş düzgün deyilir. Çünki dedir ki, qan hərflər var və incə hərflər var. Bir də oxu. İyyaka na'budu və İyyaka nəstəin. Gözəl, e, yaxşıdır, amma ayn hərfi biraz qalındır səndə. Biz deyirik, ayn hərfi vasatiyyə hərflərdəndir, aleyhü səlam. Vasatiyyə hərflərdəndir, yəni orta hərflərdəndir. Nə çox sıxmaqlar lazımdır, yəni İyyəkən ə'mudu və İyyəkən həstə'in demək düzgün deyil. Çox sıxılır və nə də çox buraxmaq lazımdır. İyyəkenabudu və iyyəkenəstəin oxunuşu da düzgün deyil. Nə olmalı olduğunu orta bilsiniz. Yəni şəkildə iyyəkenə. Və burada bir də nə qeyd edim, yazıya saxlayın ki, əgər ayın hərfi olarsa, bu zaman səs davam edib edib dayanmalıdır. İyyəkenə na na'a budu. Çünki bu hərf dediyi şey vasatiyyə ərflərdəndir, orta ərflərdəndir. Orta ərflərdəndir, nə deməkdir? Yəni, bu sifəti, bunun sifəti ortadır. Yəni, səs gelir və dayanır. Səs gelir və dayanır. İyyəkə na'a budu. Na'a budu. Na, budu. Aydın oldu. Yəni, na'a budu yox. Və ya, na'a budu yox. Na'a budu. Bir də والله وإياك نستعين بلك بينًا دل incə hərflərdəndir, qalın hərflərdəndir. Bəli. Bəs ona görə nə üçün biz oxuduğumuz zaman biz deyirik ki, iyə kənə budu. Budu بينًا دل bu halda belə halda oxuduğumuz zaman qalın hərflə Düzgün oxunuş iyə kənə budu. nəbudu budu. Budu, bu, amma budu bu bu qalın bir şəkildə aday etməyə düzgün deyil, çünki bu hərflər incə hərflərdir. O sözü deyi amma bə ilə dərincə. İyyaka na'budu. Daha incə. na'budu. İyyaka na na bu. na na'budu. Na'budu. Na'budu. Na'budu. Ya, nasta'in. <coughs> i̇yyaka na'budu və iyyaka nasta'in. Sonra e, seflərdən de biri, bazıları değil, İyâke na'budu ve iyâke nasta'in. Nasta, nasta, nasta'in. Yadaşı oradan nasta'in deyil, nasta'in deyil, ince te deyil. İyâke na'budu ve iyâke nasta'in. Buyur, oku, yadaşı. Həmin aynı. İyâke na'budu ve iyâke nasta'in. Gözəl. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> İyyəke na'budu və İyyəke nasta'in. A, 1-ci, 2-ci daha açıq bir şə şəkildə deyil. İyyəke və İyyəke nasta'in. İyyəke na'budu və İyyəke nasta'in. Biraz da açıq bir şəkildə. İyyəka na'budu və iyyəka nəstə'in Cözer və binəndə ki edin ki, qarı oxuduğu zaman deyir ki İyyəka na'budu və iyyəka nəstə'in Bu cür nunun üzərində durmaq səhftir. Nəstə'in Nunun üzərində durarken nun hərfini əda edib dayanmaq lazımdır. Yəni İyyəka na'budu və iyyəka nəstə'in Nəstain Allahu uzatmaq nəstain olmaz. Çünki bu nəyin əlamətidir? Sən elə bilirsən ki, yəni elə oxunur ki, güya ki onun üzərində şaddə var. Şədə. və bu şaddən əlamət edir. əgər biz eee sözündə dayansaq, biz orada dayanıramıq ki, kuntun bu cüzdə yaranır. Amma burda isə şəddə yoxdur, ona görə <gülüyor> dayananda deşil İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstə'in Və Nunu da əda etmək lazımdır. Əcə Nunu əda etməsək, Nunu xişeceyək hara Mimə. Baxın, İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstə'in Bilinmədim, min dedim, yoxsa nun dedim. Ona görə Nunun məxracı dildiyi ki, dilimizin ucunu yuxarı dişlərin damağına yəni damaq hissəsindən toxundurmaqla ən və səsi də burundan çıxmaqla çıxır və bir də də qeyd ed edim ki bu hərif qunna hərflərdə burun hərflərdədir qunna də ki, yəni xayşından çıxan səsə ən in, bu səsə qunna səsdir <coughs> əgər bu hərflərdən biri şəddəli ol olarsa bu zaman uzavrulma miqdarı iki hərəkədir Məsələn, ən adi bir misal, Allah subhanəm buyurur, Qul ə'udhu bi Rabbin Nun hərfi şəddəli olduqda iki hərəfi hərəkə uzadı. Hətta bəzi qirayəçilər alimlərdir ilə ki, iki hərəkəmdən çox uzadan insan cahildir. Yəni, belə bir sözlər də deyirlər. Yəni, çünki hətta bəzi məşhur qarilər, məşhurlarına yəni, baxmayaraq, oxuyanda deyirlər ki, Qul əudhu birabbin nəs. Bu iki olmadı, bu çox oldu. Üç-dörd olurdu. Və bəzi ikinci qisimdə sef-uqir, gümnəni iləmir və iki ərkəyi hiç uzatmır. Və deyir ki, Qul ə'udhu bi-rabbin nəs, bi nəs, bu da düzgün deyil. Qarinnun hərfində və ya mim hərfində şəddəli olduğunda iki ərkə uzatmalıdır. Qul ə'udhu bi-rabbin nəs, məlikin nəs, iləhin nəs. Aydın. Buyur qardaş şovqa əmin Bir də Fikir verin, aynı hərfinə 2 dənə hərf var. Nəəbudu, nəəbudu, nəəbudu. Qəbdu şurada 1 hərf var. İyyə tə nəəbudu. Bir də <gülüyor> Yenə ayın hərfinə iki hərfat, çalış onu düzəl Və İyyəkə Na'budu Nə, na, nə, na, nə, nə, nə əbudu, nə əbudu olmaz Nə budu İyyəkə Na'budu İndiyisə nə deyil, düzgün şəkildə oxudu qardaş e, Buyur qardaş, sən oxu Vədə sən oxu səsə qalır bir şey ruxmən, də oxu. İyyə zaman ağızın tam belə şəkildə. İyyə kana'budu. İyyə kana'budu və İyyə nesta'in. Nahbudu, Biz kana'du wa iyya kemastaein Bizə ikinci hərfi vəsət hərflərindən bir. Səs gedir və sönür. iyya kana' amma sen, sən desən, amma səndə uzatma yoxdur. Sən desən ki, bu qəbul oxunuş düzgün deyil. Bir müddət səs getdikdən sonra səs kəsilir. Ondan sonra bə və dəl ədə olur. Bir oxu Iyyə ke ne'abudu ve iyyə ke nesta'in. Aynı sende daha şiddəttir. sonu biraz da ince. Iyyə ke ve iyyə ke nesta'in. Bir de ve iyyə ke nesta'in. oku, məllim. Oku. Iyyə ke ve iyyə ke nesta'in. İrdə nasta'in nasta'in nasta'in və kimi 2 dənə var tə tə və biz dedik ki qeyd etdik ki əgər qarı oxudu zaman bu hərfləri düzgün əda etməsə məna dəyişə bilər ista'na tən etmək felidir tən etmək Əcəl, bir insan desə ki, اِيَّاكَ نَعْبُدُوَا اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ O, demək ki, eylədimiz. biz sənə ibadə və sənə tən edirik. Yəni, ona görə bu elmin nə qədər mühüm olmasının əlaməti düşür. Yəni, ona görə dəmək ki, qardaşlar, düzgün oxuyun. Düzgün oxuyun ki, məna dəyişməsin. Və bu səhv, bəlkə deyərdim, çox qardaşlar, əksəriyyətində var. Nəsْتَعِينَ, nəsْ Nes ta'in, Ona görə bu sefləri düzərdim. Ta, ta yox ta, ta, bir də, kardaş. Oh. Nes ta'in, ta, ta, nes ta'in. Bir də. Nes ta, ta, ta. Yes. İncə, nes ta. sən oku, kardaş, yanımızda. Sen yandaşı yoksun. Oğul kardeş. Güzel. Sen oğul. Ha, oğul. Oh. Bence kifayetidir. Baktı iyi verilir Allah. Hala kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. Onda o bir ayet ekleyi çeydik. Altıncı ayar, Allah Osman buyurur. İhdina sırat al-mustaqim. Kimden başlayalım? <gülüyor> İhdi. Buyur, qadrı, oxu. İhtinə sıra təlmüştəqim. Bizdə? İhtinə sıra təlmüştəqim. Bizdə? İhtinə sıra təlmüştəqim. -müştəq mm -hmm. Çalış sadı iki dəfədir. Sad orada iki dəfədir. Əksər qardaşlar oxuduğu zaman deyir, İhtinə sıra, İhtinə sıra. İki səddir İhdina s-sıra İhdina s-sıra İhdina s-sıra Tal-mustəqim İhdina s-sıra Tal-mustəqim Musta yox, mustə Mustəqim İhdina ihdinas bir də var sim və da sadlar ərəb dilində oxşar hərflər var sim sad nədir fərqi sim incədir sad isə qalın əgər qarı oxuduq zaman deyirsə ihdinas siratal mustaqim artıq bu sin deyil saddır onu da oxuduğun zaman sini ədəyir ihdinas siratal siratal must must incə must Bu, sabdır. İncə bir şəkildə, İhdina sırat al-mustadir. Mus, Bilə? İhdina sırat al-mustadir. Sonra ta hərfi, ərəbdən ta hərfi qanun hərflərdəndir. Və bu hərif əva olmarkən elə bir şey, bir sıxıntı baş verir. Və, və insan oxulduğu zaman bunu ta, ta, ta. Bəzi qardaşlarımız buna deyir dağ məzi qardaşlar, deyir ki اِهْدِنَا سِرَابَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَابَ İçmiş məsiz? اِهْدِنَا سِرَابَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَابَ الَّذ۪ينَ Bu cür düzgün deyil. Ta hərfi D ile arasıdır. Ba, Ba, Ba, Ba, Ba. Ne D'dir, Ba, ne de tam T'dir. Ta, Ta, Ta yoktur. Çünkü Ta, T hərfinde Hems sifəti var. Hems yani pıçıltı. Et, et, et, et. Bu ne Hems deyirlər? Hems, ək, Öyle bir şey pıçıltılı bir ses gelir. ط حرفi sifətində həm sifəti yoxdur. Bu çıltığı yoxdur. Ona görə qari oxuyarkən ihtinas sırat ta ta düzgün deyil, çünki bu hərfin sifətində həm sifəti yoxdur. Amma incə t-də bax. et et as-samawat. Amma pa isə yox. Ona görə daha belə qalın deyirəm ki, ihtinas sıra ta ta ta ta. ihtinas sıratul mustaqim. Yaxşıdır Oxu Məllim oxu Bir də Ehdinə uzatma Ehdinə Ehdinə sıra Bir də Mustəqin İncə, bir də Ehdinə sıra Həva, sən oxu İhdina s-sirat Sinə yok, kadaşlar, sablan İhdina s-sir İhdina s-sir İhdina s-sirat İhdina Bir də qoq? İhdina yaxşıdır Məllim və qoq sən qoq? İhdina s-sirat al musta musta mustaqim denə sırat mustaqim belə denə sırat mustaqim mənim söhbətimdə yaxşı gözəl kim oxuyur qardaşım oxu denə sıratən bu hərfi qardaşlar qalın hərf deyil Fakari okuyarken deyir ki İhdina sıra tal Tal Kalımdır, de, ince deyir İhdina sıra tal Sıra Yox, sıra tal Kalımdır, lem harfi ince Sıra tal Sıra tal Mustaqim <gülüyor> Yaxşı, onun məlcəsi necədir? Əcər biz desə ki, Əhdina sıra, tal. Dili tam bir şəkildə bu formada saklasab, sakla, məhreca vursa, olacaq qalın. Əhdina sıra, təl Amma dili bilsə, Əy bir birəz Əy formada olsa, olacaq sıra, təl <gülüyor> <giden> dili bilsə Əy səyran sıra, <gülüyor> Mustaqim <gülüyor> Sen oku akıcən, qadaç Aha, sının biri yoktur. İhdina sırata, İhdina sırata İkinci anı İhdina sıra, <gülüyor> İhdina sıra ki? Birden Bir də səhv o's 2 də nadir. 2 də nadir. 2 də bir də oxuma. Gəldik 2-də. Süz oxuyun, qardaş. Binə şərab alıb Bir də Binə şərab alıb Qaf hərfi. Qaf hərfi bildiyiniz kimi qal hərflərindəndir. Yalnız <gülüyor> Kəsrə olarkən qaf hərfi, yəni ince, i olarkən ince oxunur. Və oxunmalıdır oh bir də. Ehdina mustaqim Bəzi dərə oxuyur ki, ehdina sırat al-mustaqim Qı, qı, qı, bu düzgün deyildir. 3 dənə hərif var ki, ərəb dilində. Bunlar özü qalın olsa da, kəsrə halında incəlir. Hansı hərflərdir qaf, qain, bir <bide> də <xow> <gün> Və dilid ehdinə sıratəlmüstəqim sıratə hansı idi? Ha, bir şəkildə tobağını tam əyib bir şəkildə i hərfinə ədə et. Kim oxurdu? Soxtuz əşrafoğlu qardı. Müstəqim yoxsa müstəqim? ni nasra ta ki düz demincə keçəndə isə deyəni nasra almustaqim mustaqim ni nasra kədə nasir bir dəntəcincə mustaqim bədaqı yəni sıratı mus hədirin sıratı inca <coughs> <gülüyor> Aha, ehdina oh, sırapal oxmaq düzgün deyil. Ehdina sırapal, iki, daha doğrusu heç uzatma da yoxdur. Buyur, buyur. İki hərəkəli məddə, yəni o, o uzatması sırapal, iki deyil. Sırap, ehdina sırapal, qalın, ya, sırapal. burada qalın, sad hərfi deyilir. Ehdina ki, yetdi dərə hərif var, qalın hərflər, bundan istəyirək, inşallah vaxt gərk etsək. Bunlardan üçün də yalnız incə edirsən. Qaf, gain, xal. Qaf, qayn, ha La tuzir, tuzir Nənsəq Qalın formlı deyəsən yani. La tuzir, tuzir əslində mən hansı form deyəmə? la tuzir olmaz La tuzir ha? Mustaqim, mustaqim Olmaz, mustaqim İnce bir şəkildə Buyur qədəş, bir daha. Bir də Bir də Bir də məlumat verirəm H-hərfində. H-hərfində iki cür məktəb var, yəni iki cür oxunuş var. Misil məktəbi ilə Hicaz məktəbi, yəni Suriya məktəbi. Bunlar bu hərfi əda edərkən cürbəcür formada əda edilər. Və bəziləri bu hərfi əda edərkən bir rahatlıq istəyir və ki, İhdinə, İhdinə. Hətta bəzi yani, kəsətlərdə də işləblərisi qarı oxuduğu zaman deyir ki ehdinə Və bəziləri isə bu cür oxumur Və açıq bir şəkərdə sən oxuduğun kimi ehdinə sırata müstafim Allah öləm ikinci rəy daha, daha səhidir Buyur qardaşı oxu, siz oxuyun qardaşın səfi boğaz həfi biz dedik ki, ərəb dilində iki dənə hı var inca hı, bizim hı hə, bir də var boğaz hısı orada isə inca hıdır deyirsən, ihdina ihdina demək düzgün deyil, bir də qardaş bir də Sıh 2 dəndir. İhdina sıra. İhdina sıf. Məncə kifayətləyək və bir də cəmaatla okuyaq. İnşallah gələn dər sabah tamamlayarız və bir də bir cündə imtihan edəyərik. Yələ sabah tamamlayar, bürsün imtihanıdır. Bürsün görəyək ki, Kim düzgün oxuyur, yaxşı? Var, məhdər. Bəli, inşallah Fatiyəni. Hələ biz oxuyuruq Fatiyəni. O qüsurlu qəbul edir. Deməli, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir بسم الله الرحمن الرحين بسم الرح الر الحندور الله رب العالمين الح ال يقدش ر Elhamdülillahi rabbil alamin Elhamdülillahi rabbil alamin Elhamdülillahi rabbil alamin Elhamdülillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم buna da fikir verin Ar-Rahmanur Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir مالك يوم الدين مالك Ubu'du ve o sözünde iki tane yiy var. Həbəsində İyyake nabudu اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم انه ضالين اهدنا صراط الصراط المستقيم المستقيم المستقيم الصراط المستقيم faydalı dalmağa inşallah Allahın izni ilə səbəh dərsimizə davam edərik